מסיפורי דניאלה ואורי. איפה הדלת? מה זאת אומרת הדלת שלך לא פה? אתה רואה את הדלת שלי? היא לא פה. אולי שכחת בבית? לא שכחתי. אולי שכחת במסעדה? לא, היא הייתה פה. אולי הילדים שהיו פה לקחו את הדלת שלך? אולי. מה אפשר לעשות? כדאי ללכת למשטרה? אנחנו יכולים לחפש פה בבית הספר ולשאול את הילדים? אולי הם יודעים משהו. סליחה, ילד, אולי מצאתם פה דלת? דלת? דלת כמו בדודה? לא, דלת כמו בדניאלה. למה אתה צוחק? לא, לא מצאתי דלת, אבל מצאתי בית. בית? בית כמו בבית קפה? לא. ב' כמו בבלונדינית